Hristos am iat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! În mod obișnuit, trebuie să facem rugăciune dimineața, la amiază și seară. Dar rugăciunea este necesară și de mare folos când suntem în necazuri și în ispite. Când începem un anumit lucru, trebuie să cerem ajutorul lui Dumnezeu. El însuși ne îndeamnă. Chiamă-mă în ziua necazului tău și te voi izbăvi și mă vei preamări. Așa au făcut sfinții apostoli când erau pe corabie și erau în de din cauza furtunii. Când Sfântul Petru era în temniță, creștinii s-au rugat pentru eliberarea lui. Prin rugăciune statornică, noi putem cu ajutorul lui Dumnezeu să evităm necazurile. Mântuitorul însuși ne îndeamnă, privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Orice lucru însemnat pe care îl avem de făcut are nevoie de rugăciune, căci zice Tobit, cere de la el, de la Domnul, ca să îndrepteze căile tale. Momentele când suntem în fața unei alegeri, a unei hotărâri, Trebuie iluminate și limpezite cu prezența și cu ajutorul lui Dumnezeu. Domnului Iisus Hristos s-a rugat înainte și după ce și-a ales apostolii, înainte de învierea lui Lazăr, înainte de Sfintele sale Patimi în Grădina Ghețimanii. De asemenea, Sfinții Apostoli s-au rugat înainte de alegerea lui Matia. Fericitul Ieronim îndeamnă cu stăruință. Când ieșim din casă, să ne înarmăm cu rugăciunea și când ne-am înapoiat, să ne rugăm înainte de asta jos. Dar unde putem să ne rugăm? Există un loc anume? Rugăciunea poate fi făcută oriunde, dar înainte de toate, un loc hărăzit numai rugăciunii este biserica sau casa lui Dumnezeu. Hristos spune, casa mea, Casă de rugăciune se va chema. Domnul Iisus Hristos s-a dus să se roage în templu și în sinagogă, iar creștinii, în vremea prigoanelor, se duceau în peșteri și în casele lor de rugăciune, chiar cu primejduirea vieții lor. Rugăciunea făcută în biserică, în loc sfințit, unde tot ce ne înconjoară, îndeamnă la uitarea grijilor zilnice și la Evlavie. Are mai multă putere. Rugăciunile făcute în biserică, în unire, în comuniune cu frații noștri, sunt, fără îndoială, mai bine primite și mai plăcute lui Dumnezeu. Sfinții care sunt zugrăviți pe pereții bisericilor ni se alătură în rugăciune și ne ajută. Origen spune, puterile îngerești sunt de față la adunările credincioșilor, și e de față însăși puterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și pe lângă aceasta și Duhul Sfinților, și cred că și al celor mai demult adormiți, precum și, desigur, al acelora care mai sunt încă în viață. Deci, cei care zic că nu este nevoie să mergem la biserică să ne rugăm, deoarece, Lumea întreagă este biserica lui Dumnezeu, nu numai că greșesc, dar nici nu știu ce este rugăciunea și nu știu cum să se roage. Pentru că cel de bună credință pune temelia rugăciunii în biserică și nu se roagă numai în biserică, ci se roagă mult și stăruitor și în alt loc, dar mai ales în biserică. Mântuitorul spune... Tu, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui. Aceasta înseamnă să ne coborâm în cămara liniștită a inimii noastre și să închidem ușa tuturor simțurilor, părăsind orice grijă și orice preocupare. Sfinții au căutat locurile ferite, pustia, unde valul lumii pătrunde mai greu. Au căutat singurătatea pentru că voiau să fie numai cu Dumnezeu, dar cu toate acestea ei erau mereu în biserică și împreună cu biserica, pentru că rugăciunile lor erau în duh și în adevăr, adică așa cum ne-a învățat însuși Mântuitorul, să ne rugăm cu cuvintele lui, păzind și împlinind porunca iubirii, și pe toate celelalte deopotrivă. Așa să ne ajute Dumnezeu! Hristos a înviat!